8. Зустрівшись з Морін, 15 хвилин по тому, Люк подумав «Такою хворою я її ще не бачив». Вона прибиралася в кімнаті близнючок, знімала постери з діснеївськими принцами і принцесами, дбайливо укладала їх в картонні коробки. Ліжка малих Ге вже стояли голі, простирадла, скинуті в кошик Морін, з рештою брудної білизни, що вона назбирала. «Де Герда?» – спитав Люк. Він також міркував, де можуть бути Гаррі з Гердою, уже не кажучи про інших, які померли в результаті цих сраних експериментів. Чи є у цій пекельній дірі крематорій? Може, на поверсі І? Якщо так, то фільтри там стоять за останнім словом техніки, інакше він би чув дим від спалювання дитячих трупів. Не став мені жодних запитань, і я не брехатиму. Іди собі, Люко, ходи у справах. Вона говорила коротко і сухо, зневажливо. Але це все було вдавано. Навіть слабка телепатія в чомусь допомагала. Люк узяв із миски в кафетерію яблуко і пачку цукрових сигарет. «Кури, як татусь!» із торгового автомата. Людяники нагадали йому про Калішу. Він засумував, але й наче зблизився з нею. Люк визернув на майданчик, де восьмеро чи дев'ятеро дітей розважали себе всіляким приладдям. Натовп порівняно з тим часом, коли він сам сюди потрапив. Ейвері сидів на гумовому покритті біля батута, голова на грудях, очі заплющені, і міцно спав. Люк не здивувався. В малого серунця видалася важка ніч. Хтось поплескав його по плечу, сильно, але не ворожо. Люк озирнувся і побачив Стіві Віпла, одного з новеньких. «Ох, друже, кепсько вчора було», – сказав Стіві. Ну, родись здоровані та мала дівчинка. Не кажи А сьогодні вранці прийшли хлопи в червоній формі і забрали до задньої половини ту дівчинку, панкуху. У німому сум'ятті лю глянув на Стіві. Гелен? Ага, її. Хрінново тут, сказав Стіві, позираючи на майданчик. От би в мене були типу реактивні чоботи, я б звідси так швидко полетів, що й оком ніхто б не змигнув би. «Реактивні чоботи і бомба», – сказав Люк. «Що?» «Розбомбити цю срань, тоді полетіти». Стіві замислився, його кругле обличчя обм'якло, а потім він засміявся. «Круто! Ага, розбомбити надрузки, а тоді в чоботи, і летіти звідси!» «Чуєш, у тебе не буде зайвого жетона, мені в цей час саме їсти хочеться, а яблуками не наситишся. Я більше по твіксах чи фан'янах. Фан'яни класні. Фан'янс. Снек з повітряних пластівців у вигляді смажених цибуляних кілець із відповідним смаком. Люк, який під личиною гарного хлопчика отримував багато жетонів, дав стіві віплу три і сказав відриватися повну. 9. Згадуючи, як він вперше побачив Калішу, і щоб якось відзначити подію, Люк підійшов до автомата з льодом, сів і поклав у рот цукрову сигарету. Він уже розправлявся з другою, коли причовгала Морін зі своїм візочком, тепер уже повним свіжих простирадул і наволочок. «Як спина?» – запитав її Люк. «Таблетки маю. Вони допомагають». Вона нахилилася і бхопила литки. Її обличчя опинилось поруч із Люковим. Він зашепотів. «Мою подругу Калішу забрали. І Нікі з Джорджем, І от сьогодні Гелен». Більшість друзів Люка вже пішли. І хто ж зостався старожилом інституту? Люк Елліс. «Знаю». Вона також шепотіла. «Я була в задній половині. Нам не можна більше тут зустрічатись на розмови, Люку. Вони запідозрять». Здавалося б логічно, але дивно водночас. Як Джо з Хададом, Морін весь час розмовляла з дітьми, давала жетони, коли їх мала. І чи нема інших мертвих зон, де спостереження не працює? Каліша саме так гадала. Морін випросталась і потягнулася уперши перші руки в поперек. І заговорила нормальним голосом. «Ти так і сидітимеш тут цілий день?» Люк засмоктав до рота цукрову сигарету, що висіла на нижній губі, і став на ноги. «Стривай, ось тобі жетон». Вона дістала його з кишені сукні і дала Люку. Купи собі щось смачненьке. Люк повільно побрів до себе в кімнату і повалився на ліжко. Тоді скрутився клубком і розгорнув квадратний папірець із запискою, яку жінка передала йому з жетоном. Почерк Морін був хиткий і старомодний, але це не єдина причина, з якою текст було важко читати. Почерк був дрібним. Вона заповнила аркуш літерами від краю до краю і з гори до низу. З одного боку і трохи з іншого. Це нагадало Люку, що містер Сіройс колись говорив на уроках англійської про найкраще оповідання Гемінгуея – «Дива лаконічності». Те саме можна було сказати про послання Морін. Скільки вона чернеток написала, перш ніж стисла все, що хотіла йому сказати до цієї суті, викладеної на одному папірці. Люк був у захваті від її сміливості, хоч і починав уже розуміти, чим насправді займалася Морін. Ким вона тут була? Люку, позбудься записки, одразу ж, як прочитаєш. Бог немов послав мені разом із тобою останній шанс спокутувати кривди, які я вчинила. Я поговорила з Лівінко у Берлінгтоні. Все, що ти казав, правда, і з моїми грошима все буде гаразд. А зі мною не все гаразд, бо з спиною те, чого я боялася. Але тепер мої гроші цілі. І я перевела їх в готівку. Є спосіб передати їх моєму синові, щоб він пішов у коледж. Він ніколи не дізнається, що це від мене, і я так хочу. Я так тобі вдячна. Люку, тобі треба звідси забиратися. Тобі світить задня половина. Ти рожевий, і коли скінчаться тести, в тебе зостануться максимум три дні. Я хочу тобі дещо дати. І дещо важливе розповісти, але я не знаю як. Тільки біля льоду безпечно, а там ми вже забагато були. Байдуже до мене, але я не хочу, щоб ти втратив єдиний шанс. Я шкодую, що займалася цим. Шкодую, що взагалі побачила це місце. Я думала про дитину, яку віддала, але це не виправдання. Запізно вже. Якби ж то був інший варіант, крім льоду, але треба ризикнути. Прошу, позбудься записки люку і будь обережний. Не заради мене, моє життя скоро скінчиться, а заради себе. Дякую, що допоміг. Морін А Отже, Морін була нишпоркою. вислуховувала дітей у місцях, де начебто безпечно, а тоді розповідала Сіксбі або Стекгаузу ті дрібкі інформації, що вони їй нашепотіли. Може, вона й не сама, було ще двійкоприязних доглядачів Джо й Хадад. Вони також могли нишпорити. У червні Люк би ненавидів за це Морін, але зараз був липень, і він дуже подорослішав. Люк пішов у ванну і, стягаючи штани, впустив записку Морін в унітаз, так само, як послання каліші. Здавалося, сто років тому. 10 того дня після обіду Стіві Віппл затіяв гру у вибивайла. Більшість узяли участь, але Люк відмовився. Він пішов по шахівницю до скрині з приладдям, у пам'ять про Нікі, і розіграв одну з найкращих партій в історії, як і в Естрін Ганс Берлінер. Копенгаген, 1965 рік. 42 ходи, класика. Люк міняв сторони. Білі, чорні, білі, чорні. Рухав фігури з пам'яті, а розумом зосередився на записці Морін. Тут були люди хоч з якимись рештками совісті, але робота в подібних місцях знищує всі моральні орієнтири. Вони теж були приречені, знали про це чи ні. Морін, певно, також. Зараз важило тільки одне – чи вона справді знає спосіб звідси вибратись, І для того їй потрібно передати інформацію так, щоб місіс Сіксбі і той чоловік з Ім'я Тревор. Нічого не запідозрили. Стояло ще природне питання. Чи можна їй довіряти взагалі? Люк вважав, що можна. І не просто тому, що він допоміг їй з бідою, але й тому, що записку сповнювала якась відчайдушність, наче жінка вирішила поставити всі свої фішки на єдиний оберт рулетки. Окрім того, хіба в нього був вибір? Ейвері ухилявся від м'яча в центрі кола. І зрештою хтось поцілив йому просто в обличчя. Малий сів на землю і заплакав. Стіві Віпл допоміг йому підвестися і оглянув носа. «Крові немає, ти в порядку. Не хочеш піти посидіти з люком?» «Ейвері!» – покликав люк і підняв руку з кількома жетонами. «Хочеш крекерів з арахісовим маслом і коли?» Ейвері потупцяв до люка, забувши про удар в обличчя. «А вже ж!» Вони пішли в буфет. Ейвері вкинув жетон у шпарину автомата, а коли нагнувся підняти снег, люк нахилився до нього і зашепотів у вухо: «Хочеш допомогти мені звідси вибратись? Ейвері підняв бачку набс. «Будеш?» І в голові люка засвітилось і згасло слово «Як?» «Візьму одну, а ти решту бери», – сказав люк і послав назад два слова. «Увечері розповім». Відбувались одночасно дві розмови. Одна в голос, друга у них в головах. Саме так вони вчинять із морін. Люб на це сподівався.